Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Təbərəkəl-ləzînə əzzələl fürqana alə əbədihil lil ələminə nəzîrə Âləmləri xəbərdar etməsindən ötürü Öz koluna furkanı nazil edən Allah necə də xeyr xahtdır. Allazi lahumul mulkus samawati vel ardı və lem yettəxiz veladan və lem yakul lehu şerikun Və ləmmə yəttəxizə vələdun və ləmmə yəkulləhū şərikun fil-mülk və xəlaqa kullə şeyin faqaddərhū Göylərin və yerin səltənəti ona məxsusdur. O özünə oğul götürməmişdir və səltənətində də şəriki olan yoxdur. O bütün şeyləri xalq etmiş və onlara münasib bir biçim vermişdir. O <Sessizlik> təxuzun min dunih Olə yəmli kunəli əm fusihim baralə nə Olə yəmli kun Olə yəmli kunə məuta Olə xəətəalə uşura isə Onun əvəzinə heç nəyə fayda vermeən həm də özləri yaradılan, özlərinə nə bir zərər, nə də bir xeyr verməyə qadir olmayan, öldürməyə, həyat verməyə və yenidən diriltməyə qudurəti olmayanları özlərinə məbud götürdülər. وقال الذين كفروا إن هذا إلا افك نفتره وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلموا Bu Muhammedin uydurduğu yalandan başka bir şey değildir. Ona bu işte başka adamlar da kömək etmişlər dedilər. Beləcə onlar haqsızlığa və iftiraya yol verdilər. Və qalū asāṭīrul awwalī naktatabahā fa hiya tum lā Onlar bu keçmişdəklərin nağıllarıdır. O bunları başqasına yazdırmışdır. Bunlar səhər axşam onun özünə oxunur dedilər. Ul anzalahu lladhi ya'lamu's sirra fi's samawati wal ard. Onu göylərdə və yerdə olan sirləri bilən Allah nazil etmişdir. Həqiqətən O bağışlayandır, rəhimlidir. وَقَالُوا مَا لِهَا ذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُوا الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٍ Lau la unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu Onlar dedilər Bu necə elçidir ki, yemək yeyir, bazarları gəzib dolaşır. Ne üçün ona özü ilə birlikdə xəbərdarlıq edən bir mələk göndərilmədi? Əyul qo iləyikənzun ətə Quulə hu cənə tuyə quin hə oqaalə Valalimunə iltətäbi onuna ilə Raculəm məsfuura Niyə ona bir xəzinə verilmədi. Niyəməyvəsinən ötürü bir bağağı olmadı. Zəalimlar, siz ancaq sehirlənmiş bir adamın ardınca gedirsiniz dedilər. Ulur <gülüyor> kayfa darabu lakal amsal fa dallu fa Görsənə aid hansı məsələləri çəkdilər? Onlar haqq yoldan azdılar və bir daha o yolu tapa bilməyəcəklər. Təbāraka-llazī in shā'a ja'ala laka khayran min zālika jannāt. Jannātin tajrī min tahtihā və yəja'al laka İstəsə, sənin üçün onların dediklərindən daha xeyrlisini, ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarını yaradan, sənin üçün qəsirlər inşa edə bilən Allah, necə də xeyr haqdır? Bəl kəzzəbü bissəəti və əqtədnə li mən kəzzəbə Lakin onlar qiyamət saatını da yalan saydılar. Biz də onu yalan sayanlardan ötürü yandırıb yaxan bir od hazırladıq. Onlar cəhənnəm odunu uzaq məsafədən gördükdə belə, Onun necə qəzəblə qaynamasını duyacaq və xışıltısını eşidəcəklər. və iza ulqu minha makanen dayiqan Onlar əlləri boynunda bağlı halda Cəhənnəmin dar bir yerinə atıldıqları zaman ölüm diləyərlər. لا تدع اليوم سبورا Bu gün özünüzə bir ölüm deyil çoxlu çoxlu ölümlər istəyin Qul əzalika khayrun am jannatul dilləti lati u'ida almuttaqun كانت لهم جزاءا ومصيرا Peki bu yaxşıdır yoxsa müttəqilərə bir mükafat və dönüş yeri olaraq vəd edilən əbədiyyət bağı? لهم فيها ما يشاؤون خالدين KANA ALƏ RABBİKƏ VƏĞDƏN MƏS'ULƏT Onlardan ötürü orada istedikleri hər şey vardır. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Bu, sənin Rəbbinin öz öhdəsinə götürdüyü və yerinə yetirilməsi arzu olunan bir vəddir.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 O gün Allah onları və onların Allahdan başqa istayiş etdiklərinin hamısını məhşər ayağında cəm edərək deyəcək, Mənim bu qullarımı haq yoldan siz mi azdırdınız, yoxsa onlar özləri azdılar? Qalû, təxizə mindunika min awliya olaikin vəlakin mattətəhum və abaəhum hətta nəsuz zikra və kanu onlar deyəcəklər sən pak və müqəddəssən Sənin əvəzinə özümüzə başqa himayədarlar götürmək bizə yaraşmaz, lakin sən onlara və atalarına o qədər firavanlıq nəsib etdin ki, axırda zikri də yaddan çıxartdılar və məhvə məhkum olunmuş bir zümrəyə çevrildilər.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 Artıq siz nə əzabı özünüzdən dəf edər, nə də başqa bir əlacınız qalmamışdır. Zülm edənlərinizə böyük bir əzab datdıracaq.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 Səndən öncəki elçilərimiz də yemək yiyər, pazarları gəzip dolanardılar. Sizin bəzilərinizi digərlərinizlə sınaqdan keçirtdik ki, görək səbr edə biləcəksinizmi? Sənin Rəbbin görəndir. Və qaləl-ləzənə ləyərcunə liqaənə ləuləun Ələyinəl mələikətü əvnəra Rabbəna Ləqad istəkbaru fi ənfüsihim Və ətəv Bizimlə qarşılaşacaqlarını güman etməyənlər dedilər Nə üçün bizə mələklər göndərilmədi? Niyə biz Rəbbimizi görmürük? Onlar özləri haqqında yüksək fikirdə oldular və böyük isyankarlığ etdilər. Yeumeyaruna'l-məlaikə təlabuşra yevme izilil-mücrimina və yəquluna hicran mahjura. Məhs mələkləri görəcəkləri gün Günahkarlara heç bir müjde olmayacaqdır. Mələklər diyəcəklər. Cənnətə girməyiniz qadağandır. Qadağan. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْ سُورًا Biz onların etdikləri əməllərə baxdığdan sonra onları soğurulmuş toz dənəciklərinə çevirərik. Əmin gün cənnət sakinlərinin qalacağı yer daha lətafətli və istirahət edəcəyi yer daha gözəl olacaqdır. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا Əmin gün göy bulutla parçalanacaq və mələklər yerə indiriləcəkdir. Əl-mülkü yəvmə il-haqqü lir -rahman. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا Əmin gün gerçək hökum vermək ancaq mərhəmətli Allaha məxsusdur. O, kafirlər üçün çətin bir gün olacaqdır. وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا Əmin gün zalım kimsə barmaqlarını dişləyərək deyəcəkdir. Kaş ki mən peyğəmbərin yolunu tutub gedəydim. Ya vay latəyteni ləm ətəxiz fulanən xəlilən. Vay halıma. Kaş ki filan kəslə dost olmayıdım. Laqad adallani anilikri yəni ba'da izjani wa kana ash-shaytan lil insani khuzula Chunki zikr mənə çatdıqdan sonra o məni ondan uzaqlaşdırdı. Həqiqətən şeytan insanı tənha qoyub qaçandır. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا Peygamber, ey Rabbim, gövmüm bu Kur'an'ı terk etti, diyecek. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِنَ الْمُجِرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا Beləcə, biz hər peyğəmbər üçün günahkarlardan bir düşmən etdik. Doğru yol göstəricisi və yardımçı olaraq Rəbbin sənə yetər. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَتًا وَاحِدًا Kəzəlikə linü thəbbitə bihi füadəkə və rəttəlnəhu tərtilə. Kafirlər dedilər, ne üçün Qur'an ona bir dəfəli bütöv nazil olmadı? Biz onu sənin qəlbini möhkəmləndirmək üçün tədricən nazil etdik və onu ən gözəl şəkildə ayə bə ayə izah etdik. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا Onlar sənin yanına gəlib elə bir məsəl çəkməzlər ki, ona cavab olaraq, biz sənə haqqı və ən yaxşı yozumu verməyək. Əlləzina yuxşarun alə vücuhihim ilə cəhənnəmə ulaq Olailə in ka şerrun məkanə və əzallu səbilə Üz üstə sürüklənib cəhənnəmə toplanacaq kimsələr məhz onlar yerləri ən pis olan haq yoldan ən çox azan kimsələr Və laqad atayna Musa'l kitabe və cəalna ma'ahu axahu Harun Həqiqətən kitabı Musaya biz verdik və qardaşı Harunu da ona köməkçi etdik. Fəquul nəz həbə iləl qum millə dinə kəzzə bu Onlara ayələrmii yalan sayan bir tayfanın yanına gedin dedik. Sonra biz o tayfanı yerli dibli yox etdik. Waqamə nuhillləmmə kəddə burulə əğroqona hummmaəal nəhumlin nəsiəyə va axtədən əli Valminəəbən əlimə. Biz nuh kövmünü elçiləri yalançı saydıqları zaman suda batırdıq və onları insanlar üçün bir ibrət etdik. Biz zalımlar üçün ağrılı acılı bir əzab hazırlamışıq. Biz adı Samud, Ras əhlini və onların arasında olan bir çox nəsilləri də məhv etdik. وكلن ضربنا له الامثال وكلن تبرنا تبيرا biz onların hamsına misallar çəktik və onların hamsını büsbütün məhv etdik. ولقد اتوا على القريه التي انطرت مطر الس Əfəlləm yekunu yeronha bel kanu la yurjuna nushura Məkkə müşrikləri bəla yağmuru düşüb viran qalmış şəhərin yanından keçmişdilər. Məyər onlar onu görməmişdilər? Xeyr. Onlar öldükdən sonra dirilməyə də inanmırlar. وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوَنْ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا Onlar səni gördükdə ancaq sənə lağ edir və deyirlər. Budur mu Allahın elçi göndərdiyi kəs? İn kədə laydillunə an ələtinə ləulə ən səbrnə əleyə və səufə yaəlmunə hīnə yərunə biz məbudlarımıza tapınmaqda səbirli olmasaydıq, az qala o bizi onlardan uzaqlaşdıracaqdı Onlar əzabı gördükləri zaman, kimin haq yoldan daha çox azlığını anlayacaqlar. Nəfsinin istəyini ilahiləşdirən kimsəni gördünmü? Sən ona vəkillikmə edəcəksən? Əm təhsəb ənnə əkçərəhum yəsmağun əv yəqqilun, inhum illə kəl ən'amibəlhüm ədallu səbīlə. Yoxsa elə hesab edirsen ki, onların əksəriyyəti eşidəcək və ya anlayacaq, onlar heyvan kimi dələr. Hətta haqq yoldan daha çox uzaqlaşmışlar. Əlm tarə ila rabbika kayfa madda zillə walau shaəə la jaələhu sakinən thumma jaəalnəş necə uzatdığını görmürsənmi? Əgər o istəsəydi Onu hərəkətsiz halda saxlayardı. Sonra biz günəşi onun bələkçisi etdik. Sonra o kölgəni yavaş-yavaş özümüzə tərəf çəkdik. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْلَيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا Sizin üçün geceni örtük, yuxunu rahatlıq, gündüzü de canlanma vaxtı eden odur. Oəlləvi arsələriyə hə boşun bəyynəyədərahməti va əzəl nəminə səmə iməəhurura. Küüləkləri öz mərhəməti önündedə yağışdan qabaq müjdəçi olaraq göndərən odur. Biz göydən tər su endirdik ki, Onunla ölü bir diyarı canlandıraraq yarattığımız neçə-neçə heyvanlara və neçə-neçə insanlara ondan içirdək وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا Biz düşünüb, ibrət alsınlar diyə o suyu onların arasında paylaşdırdıq. Lakin insanların çoxu küfürdən başqa bir şey qəbul etmədilər. Vəlâu şi'nâ leba'atnâ fî kulli qaryatin nadhîran. Əgər istəsəydik, hər kəndə qorxudan bir peyğəmbər göndərərdik. Bəla tuṭi'l-kâfirîna vəcâhidhum bi-cihâdan Belə olduqda Sən kəfirlərə baş eğmə və onlara qarşı bu Quranla böyük bir cihad et. Və o, iki dənizə qarışdıran odur. Bu, Fıratın təzə suyu, bu isə acı sudur. Onlar arasında Birinin suyu dadlı və şirin, digərininki isə duzlu və acı olan iki dənizi qovuşturaraq, aralarında maniyə və keçilməz sədd qoyan odur. Sudan insan yaradan, Ona qan qohumları və sonradan qohum olanları bəxş edən odur. Rəbbin hər şeyə qadirdir. O ya'budun min dunillahi ma la və la yuburhum və Onlar Allahı qoyub özlərinə nə xeyir, nə də zərər verə bilməyənlərə sitaiş edirlər. Kafir öz Rəbbinə qarşı şeytana köməkçidir. Biz səni ancaq müjdə verən, və xəbərdarlıq edən kimi göndərdik. Qulmə as'alukum alayhi min ajrin illa man sha'a an yattakhidha mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Təkca onu istəyirəm ki İnsanlar Rəbbinə tərəf aparan bir yol tutsunlar. Və təvəkkül aləl-hayyəz-zəli la yəmut və səbbih bihamdihi və kafə Ölməz əbədi yaşayanə təvəkkül et və onu həmd, sənə ilə təriflə. Onun öz qullarının günahlarından acah olması kifayətdir. Əlləzi xalaqəs-semawāti vəl-ardı O göyləri, yeri və onların arasındakıları altı gündə yarattı, Sonra da ərşə uçaldır. O, mərhəmətli olan Allah'tır. Bunu bilənlə soruş. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانُ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا Onlara, mərhəmətli Allaha səcdə edin deyildikdə, mərhəmətli Allah nədir, məyər bizə əmr etdiyin şeyə səcdə etməliyik deyərlər. Bu da onların nifrətini artırar. Təbəra qəllədi cəfisəmə ibur cə uəəaləfi hə Sirraəəqaamamaram muira. Səmada bürclər qoyan və orada günəş və nurlu bir ay yaradan Allah nəqədər xeyrxaxdır. Oəvi cəəiləən nəhə raxil fətəlimənərad əy dəkarara ə Yada salmaq və şükkretmə istteyenlər üçün geceə gündüzü birbirinin ardınca getrəm odur. وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Mərhəmətli Allahın kulları o kəslərdi ki, onlar yer üzündə təbəzokarlıqla gəzər, cahillər onlara xoşa gəlməz bir söz dedikdə, Salam deyərlər. Vallazina yabituna lirabbihim <Sessizlik> sujjada uqiyama Onlar gecələrini Rəbbi üçün səcdədə və qiyamda keçirərlər. Vallazina yəquluna rabbena sırif anna azab jahannam İnnə əzəbəhə kənə ğarama. Onlar deyərlər, Ey Rəbbimiz, Cəhənnəm əzabını bizdən uzaq elə, Doğrusu onun əzabı həmişəlikdir. İnnə həsəət mustəqarran və muqamə. Həqiqətən, On nə pis məskən, necə də pis iqamətgahdır. Wollazina izaa anfaqulum yusrufu walam Onlar mallarını xərclədikdə nə israfçılıq, nə də xəssizlik edər. Bunların arasında orta bir yol tutarlar. وَالَّذ۪ينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّت۪ي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا Onlar Allah'la Allahın haram ettiği cana haksız yere qıymaz və zina etməzlər. Bunu edən kimsə cəzalandırılar. Yudaflehul Qiyamət günü onun əzabı qat-qat artırılar və onun içində zəlil olub İllə mən təbə və əmənə və əmənə və əmənə səlihan fəəuləik fəuləik yubəddilu Allahü seyyətihim həsənat wə kənə Allahü gəfūran Ancaq tövbə edib iman gətirən və salih əməllər edənlərdən başqa. Allah onların pis əməllərini yaxşı əməllərlə əvəz edər. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا Kim tövbə edib yaxşı iş görərsə o, doğrudan da Allaha tərəf qayıtmış olar. Vallazina la yashhaduna Onlar yalandan şahidli etməz. Lağlağı məclisinə rast gəldikdə oradan ləyaqətlə ötüb keçəllər. والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صموا وعميانا اونlara Rabbinin ayələri xatırlandığı zaman o ayələrə qarşı qar və kör kimi davranmazlar والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذررياتنا onlar deyirlər Ey Rəbbimiz bizə gözümüzün aydınlığı olan zövcələr və övladlar bəxş et və bizi Müttəqilərə imam et. Ulai ka Onlar səbr etdiklərinə görə cənnətdə olan yüksək məqamla mükafatlandırılacaq. Orada qeyr-dua ilə Salamla qarşılanacaqlar. Halidin فيها Onlar orada əbədi qalacaqlar. Ora nə gözəl məskən. Necə də gözəl iqamətgahdır. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum fa sawfa yakunu De ki eğer yalvarmağınız olmasaydı Rabbim sizə diqqət yetirməzdi. Siz haqqı yalan saydınız. Ona görə də əzab sizi rahat quraxmayacaqdır.